السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد ان لا اله الا الله و الصالحين واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى شكرا جزاه ذاته كتفكيش مئذ منتكف ورمضان فلله الحمد من قبل ومن بعد ان شاء الله تبارك وتعالى اقتوا تكون نصائح رمضانيه مسيحه ذا مئذ منتكف ورمضان tukikumbushana mawili matatu ambayo yatatufaa biidhnillah ta'ala katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhira na yatatukumbusha majukumu yetu yale ambayo tuwafaa kufanya kwa kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala Asama ibn Rajab rahimahullahu tabarak wa ta'ala katika kitabu chake cha Lata'iful Ma'arif Anasema i'lam anna al-mu'mina lahu fi shahri Ramadan jihadani linafsihi. Asema tambua kuwa mu'min anapojaliwa kupata mwezi mtukufu wa Ramadan huwa yeye anapata jihadi mbili ambazo lazima apigane na nafsi yake aweze kuzitimiza jihadi mbili hizi. Asema jihadum bi-n-nahari 'ala siyam ni mtu ku struggle na struggle la na kupambana nafsi yake mchana wa Ramadhan kwa ni kufunga na ni jihad wajizuia wewe mambo ambayo siku za kawaida ilikuwa ni ni halali kwako wewe wajizuia yale ambayo ni ya haramu kama vile kusengenya kama vile kuwaudhi watu kama vile kuzungumza maneno machafu kama vile kupoteza wakati mchana wa Ramadhan wajizuia na haya yote ajili ya kuweza kuchunga saumu yako ni jihad kwa sababu mtu anajizuia kula na kunywa ni jihad kwa sababu mtu anajibidisha kusoma Qur'an anafaweza na kadhalika na kadhalika kwa hivyo jihadi ya kwanza ni jihadu bin nahari ya ala siyam ni mtu kujibidisha mchana wake kufunga na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hiya siyam na mtume sallallahu Alaihi wasallam alitukumbusha ya kuwa mtu yote ambaye hata wacha kaula zuur hata wacha maneno ambayo ni uongo maneno ambayo ni upuzi, hata wacha kusengenya hata wacha kudanganya na mambo mengine ambayo Uislamu imekataza basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na saumu yake kwa hivyo ni bidii ni jihad mchana wa Ramadhan mtu kuweza kufunga na kujizuia na yale yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza jihad ya pili wa jihad billaili ala alqiyam na jihad ya wakati wa usiku kwa kusimama kumbuka ndugu yangu dada yangu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia Ramadhan alisema man na man qama atakayefunga funga mwezi wa Ramadhan na atakayesimama simama usiku wa Ramadhan kwa hivyo som na qiyam kusimama usiku kwa swala yaenda kwa ya pamoja kwa vile kama vile mchana wafanya jihadi ya kufunga basi usiku pia wafaa kufanya jihadi ya kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuswali imma tarawe au niqiamu al-lail na hapa kuswali sala ya usiku kila mmoja ajua uchangamfu wake na nguvu zake ziko wakati gani kwa wale ambao alhamdulillah Allah mwapa neema ya kuwa msikiti ya kwa wazi na wanaweza kuhudhuria salatu tarawe tarawih basi jibidishia kuswali salatu tarawe kwa jamaa kwa wale ambao tumefungiwa miskiti hasa katika kaunti tano hizi hapa nchini Kenya basi kila mmoja wetu ajibidishe kusimamisha swala hii ya usiku katika nyumba yake ikiwa wewe waweza swali baada ya salatu al na familia yako Falillahil hamdu min qablu wa min baad. ikiwa wewe una usingizi mwingi au uchofu mwingi hawezi ukaswali mwanzo wa usiku lala mapema ili uweze kuamka lisali moja masaa mawili nusu kabla ya salatu al ukaswali ukasimama usiku Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukakathirishe duaa ukaweza kupata jihadi hii ya kusimama usiku اسمه ابن رجب رحمه الله فمن جمع بين هذين الجهادين بس ييوتي امباي اتجيبديشا يكوسانا جهاد هذين البيلي كوا pamoja ووفى بحقوقهما وصبر عليهما بس اتقوى ييه اميweza kutimiza حق ذا من صام من قام اتكاي سما ما وسيكو ناتكاي صلي wa na alayhima na kawana subra so, kwa hilo waffa ajruhu bighayr hisab Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake pasina na hisabu kwa sababu ni lisubra na vile vile kusimama usiku uhitaji subra kwa hivyo mtu akijaliwa kufunga mchana na kusimama usiku ameweza kujibidisha katika subra ya hali ya juu na subra wenye kufunga ni inna ma sabiruna ajrahum bighayr hisab Na kashu bi idhnillah tbaraka wa ta'ala yetu ya ukumbusho za nasaha za ramadhan Tutajikumbusha ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala asema as-sawmu li yangu na mimi ndo mwenye kulipa hali ya kuwa tuwajua kuwa ibada zote ni za yeye Allah na yeye mwenye kulipa kwa hivyo tujibidisha kwa jihadi mbili hizi mchana tukajibidisha saumu yetu iwe ni saumu ya kisawasawa ya kisheria na wala sio ya ya ada na mila na vile vile usiku tujibidhishe kusimama na kumbuka ndugu yangu dada yangu waweza swale tarawih peke yako waweza mkasalanishana wachache pale nyumbani na waweza soma sura zozote ikiwa unahifadhi Qur'ani mzima waweza soma suratul Fatiha na sura zingine ambazo umuhifadhi na bora ni kusali raka 8 kisha ukamalizia raka tatu zikawa ni 21 wajazakumullahu khairan wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ramadhan mubali. بارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته